Teraz jedna žena, stará, ale zdravá. Keď mala 90 rokov, narodil sa jej syn, ani jeho dzaký, neobyčajne veľký a mocný. I susedia, i druhí z prišli na diváky. A na ostatok, keď sa chýr rozišiel, ľudia i z druhých krajín prišli toho chlapca obzerať. A keďže dieťa bolo neobyčajne veľké, dali mu aj neobyčajné meno. Nazvali ho Lomidrevom. Chlapec zo dňa na deň zmocníval. V treťom roku trhal zo zeme jedličky ako noha hrubé. V siedmom sa už na duby lapal. V štrnáctich rokoch mal takú hroznú silu, že i tie najväčšie buky a duby zo zeme ako tie najtenšie konope trhal a po osem i desať kusov na pleci do domu nosil. V sedemnáctom roku Nemohol si viac zlomiť drevo doma zdržať. Roboty nemal. A smeta chcel skúsiť. Naostatok prehovoril k svojim rodičom. Počúvajte, otec môj, aj mať moja. Viete dobre, že kto na peci sedá, o ničom rozprávať nezná. Rád by som sa i ja naučiť, ako ľudia vo svete žijú. Zoberiem sa ja do sveta. A nebojte sa, Vedia ja na vás nezabudnem, aj si vás opatrím na starosť. Oj, syn môj, čože si ja takto bez teba počnem? Ale otec, veď sa už len netrápte. Keď bude treba, vrátim sa. Už, choďte teda, si môj. A mojej rady sa drž. nikdy ľuďom neubližuj a nastatočnosť nezabúdaj. A tak sa Lomidrevo rozlúčil s rodičmi a pustil sa do sveta. Ide, ide, kým ide. Príde k jednému chlapovi, čo vrchy váľal a z jedného miesta na druhé prenášal. Ten hneď jeden vrch Lomi Drevovi do cesty zavalil, aby nemohol prejsť. Odnes mi ten vrch z cesty. <há> to som ešte nikomu neurobil. Ale ti ho odniesiem, ak si mocnejší mňa. No. Poď za pasy. Ale si mi dal. Máš ty teda ale riadnu silu. Nuž čože, pomerme sa, buďme priatelia. Som valý Mňa zas lomi drevom zú. A keď chceš, vydaj sa so mnou do sveta. Lomi drevo a valí vrch sa spriatelili. Valí vrch odniesol z cesty ten vrch a šli ďalej spolu. Idú, koľko idú, prídu k jednému človeku, čo vždy železo v rukách miesil a z cesty sa im nechcel vystúpiť. Vystúp sa z cesty! Ja sa takým, ako ste vy, nevystupujem. Iba, ak je niektorý z vás mocnejší odo mňa. Poď za pasí! Leda, bylia. ty máš ale riadnú paru. Vy, Sťu, s tebou budem radšej v kamarádstve. Volajú ma... Miesi železo. Som Lomidrevo a toto je môj priateľ Valivr. Valivr. A keď chceš s nami v kamarádstve žiť, nedbám, pridaj sa k nám a poď s nami do sveta. S riadnymi chlapmi kedykoľvek. A tak boli všetci treja priateľia pohromade. Lomidrevo, Valivr a Miesi železo. Vybrali sa teda na skúsi vedno. Ako tak idú, stretnú sa s vozármi, čo železoviezli a v stromom závoze do hliny zaviazli, takže sa ani hnúť nemohli. Gazdovia okolo tých vozov len bed a kali, že si teraz už počnú. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj a čože vám je? Jí, nevôľa ho metala. Železoviezieme a tu sme do zaviazli. Všetkých 38 a koní sme zapriahli a nemôžeme sa z miesta rušiť. A toto človek ani neslýchalo. Aj, aj, aj, aj, aj. No ak ste chlapí, pomôcť by ste nám mohli. No, i to sa môže stať. Ak nám toľko železa dáte, ho jeden z nás unesie. Oj, radi pristaneme. O, len si naberte trebárs, si traja, koľko unesiete. No ale nám z tej hliny pomáhajte, lebo tu odkapať musíme. Len povypriahajte. Nech si koníky oddych. Čože toto bude? Bak jeho elementa. Takvo, čo si sa mi ani len neprisnilo. No vidíte, gazda. Robota vykonaná. Teraz. Ako ste sľúbili, tak nám dajte. A ty, mali vrch ukáž, čo znáš. Jo ja aj dosť už, dosť už, Dosť, veď ma na myzinu dostanete. Ale gazda veď máš aspoň kožu celú. A nič nechceme, iba čo si bol, prislúbil. No, veď hej. Chlapci. Viete čo? Ja z toho želieska namiesím troje cepov a pôjdeme na mladbu. A tak sa aj stalo. Miesi železo ušulkal cepy a všetkých trojov vážilo 290 centov. V tom sa pobrali a šli k jednému pánovi. Ten mal veľké stohy pšenice, ale mladcov nikde nemohol zohnať. Oznámili sa teda u neho, či by in tie stohy nedal vymlátiť. Keby vás aspoň z bolo, tak by som nedbal a dal by som vám tie stohy načať, ale trom moje stohy pobabrať nedám. Ej, pán, pán, čože by ste mali tak rozprávať? Keď vám ich do zajtrajšieho večera nevymlátime, robte s nami, čo chcete. Trebár s námi o hrdlo pôjde, my sa podvolujeme. Len nám dajte robotu. <totíky> Uža, z ktorého že chcete mlátiť? To, že vás vie. My sme ešte nikdy z dielu nemlátili. Ale ak nám za ustávanie to dáte, čo si sami unesieme, na tom pristaneme. <tíky>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 len hotujte truhlice. Dávno sú tie hotové, ale vy nemáte vrecia na vašu čiastku. Veď nám vás da požičiať. Statočne vám ich prinavrátime. Ja na pôžičky vrecia nemám. Takto zrno len do vašej sypárne poznášame. No, no, len si pekne poznášajte. Obilie do sypárne povzýpali. Obločky i dvere dobre pozabíjali a keď to všetko bolo prihotovené, valivrch objal si páreň, vyložil na plece a šli. Pán len oči vyvaloval, čo sa to robí. Mrzelo ho poriadne, ale nesmel nič povedať, lebo im slúbil, že čo si unesú, to je ich. Rozmýšľal, čo má teraz urobiť. Mal on jedného divého, zleho bujaka v chrieve. Rozkázal, aby toho za nimi pustili, že ich ten prekole. Ty si bezstarostne vykračovali cestou, iba lomi drvo vedel, že to bez ničoho nebude. Môže sa miesi, že lezo obzry, či dačo za nami nevidíš. Hej, baveru vidím. Divého bujaka za nami pustili. Oh. Len utekajme. No, len utekajte, keď sa vám tak páči. Ja ho dočkám. Veď mi tu obďalec počkáme. No, no. Len poď, braček, bujači. Neboj sa. Nič ti nespravím, iba ti krk vykrútim. Tak, sem sa, bratku, hej. Tak? Teba by sme mali vybaveného. Len či bude tvoj pán druhý spokojný. Mali vrch a my si železo, môžeme pokračovať v ceste. Preca si ty lomí drevo z nás najmocnejší a najmúdrejší. Teda, poďme, bračekovci, ďalej do sveta. Vyberme sa ve dno Pračekovci zlatý, To sveta šíreho Nič sa nestratí Cez neznámy. Sila a obnova krváča spolu s nami. Praček mi je si železo, môže sa obzri, či Dačo za nami nevidí. Horky nevidím, divjak za nami beží. Len sa mu tak piskypenia odjedu. No len podíte kúsok ďalej. Ja ho tu dočkám. Vítaj, priateľko. Myslím, že z teba nebude najhoršia pečienka. Len sa smelo sem, pečienočka voňavá. No, ešte kúsok, tak a tu ho máš. Lomidrovo uchytil diviaka a naraz na poli roztrhol. Vyložil ho valí vrchovi nasypáreň a išli ďalej. Pán sa teraz veľmi nahneval a kázal zapriať. Posadal so svojimi sluhami na vozy a lietel za nimi až sa kúrilo. Keď to lomi drevo zbadal, natrhal tie najväčšie duby a nimi cestu zatarasil, že pán so sluhami za nimi nemohli. Potom zaniesli lomí drevovým rodičom čiastku zo zárobku. Tak ich si železovým a na ostatok iba Vyberme sa ve dno, pračekovci zlatí, do sveta šírého, nič z nás sa Verme sa spolu, cez neznáme lávy. Sila a odmaha kráča spolu s nami. A tak šli a šli všetci traja vedno po svete. Miesi železo si ešte ušúľal s cepou valašku, aby sa cítili ešte pri väčšej sile. Ako tak išli, prídu raz do jedného mesta. Celé bolo čiernym súknom obtiahnuté. Ale smutok, nesmutok vošli do prvého hostinca. Hej, krčmár, sem sa. Vítajte, pocesný. Nalej vína, ale z toho najlepšieho lebo nám z tej chvodze riadne vrdne vyschlo. Veď ja iba dobré víno núkam. Veď len skú zlé naliať. Tak, nech sa páči, pínko, zlatý mok. No, nie je najhoršie. A počuj, krčmár, čože je to vaše mesto celé čiernym súknom obtiahnuté, čo? Á, podaj by lepšie bolo slíchať. Celé naše mesto je vo veľkom smútku. Ale najväčší zármutok má náš kráľ. Po tieto dni prišiel o tri céry. Chodili sa každý deň na isté miesto kúpať a stať Boh vie, kde sa podeli. Podľa, ktorí tvrdia, že videli, ako traja draci pribehli a preč ich uniesli. nie vie, kde sú teraz. Len ich vraj draci do akejsi diery vťahli a dnu podzem sa s nimi spustili. Náš kráľ. Nevie o žialu, čo má robiť. A strúbuje, že ktokoľvek jeho céry nájde a zachráni, tomu ktorúkoľvek z nich dá za ženu. Hm, no, keď iba taký žial máte, tomu sa dá pomôcť. Hybajte ku kráľovi a oznám, že sa mi na to dáme a tie jeho céry vyslobodíme, ak si on bude v slove stáť. Tak to ja už aj bežím, že mi para bude stačiť. Ale háda mi bolo lepšie, keby ste sa jej vy so mnou za ním vybrali. Veď sme si ešte riadne ani Gágor nevypláchli. Hrčmár má pravdu. Pôjdeme s ním.